Negyedik fejezet. Szabadon. Szander Jonti hidegen tekintett a másik ember szemébe. Azt mondja, eltűnt? kérdezte. Rizet végig végigsimította a piros pozsgás arcát. Valami eltűnt. Nem tudom mi az. Lehet, hogy az a dokumentum, amelyet keresünk. Csak annyit tudunk róla, hogy a föld ősi kalendáriuma szerint valamikor a 15-21. században keletkezhetett, és hogy veszedelmes. Van valami határozott ok, amelyből arra lehet következtetni, hogy a hiányzó írat maga a dokumentum? Á, csak a körülmények utalnak rá. A föld kormánya szigorú őrizet alatt tartotta. Ez semmit sem jelent. A földi emberek a pregalaktikus korra vonatkozó minden egyes dokumentumot valóságos hódolattal vesznek körül. A hagyomány tiszteletük már-már már nevetséges. Ezt azonban ellopták, és az esetet mégsem jelentették. Miért őriztek egy üres dobozt? El tudom képzelni, hogy inkább csinálták ezt, csak ne kelljen bevallaniuk a szent erekje ellopását. Azt azonban nem tudom elhinni, hogy az ifjú Farrell szerezte meg végül. Úgy tudtam, maga figyelteti őt. Nem szerezte meg, mosolygott a másik. Honnan tudja? Jonti ügynöke nagy nyugalommal robbantotta fel szárazföldi aknáját. A dokumentum ugyanis már húsz éve eltűnt. Mit mond? Már húsz éve nem látták. Akkor ez nem is lehet az igazi. Nincs hat hónapja, hogy a gazda értesült a létezéséről. Akkor valaki megelőzte őt tizenkilenc és fél évvel? Nem számít, mondta némi töprengés után Jonti. Nem lehet jelentősége. Miért? Mert hónapok óta itt vagyok a Földön. Míg ide nem jöttem, könnyen elhihettem, hogy itt van valami értékes információ. De gondolkozzunk csak. Amikor még a Föld volt az egyetlen lakott bolygó a galaxisban, hadászati értelemben primitív helynek számított. Egyetlen említésre érdemes fegyvert találtak föl, azt a kezdetleges és rossz hatásfokú nukleáris bombát, amelyhez még a szükséges védelmet sem fejlesztették ki. Egy könnyed mozdulattal intett arra, amerre a szoba vastag betonfalán túl a kék látóhatár beteges rádióaktivitása fénylett. fény lett. ezt teljesen világossá tette számomra azt, hogy itt csak átmenetileg lehet élni, folytatta. Nevetséges azt feltételezni, hogy tanulhattunk bármit is egy olyan társadalomtól, amelyik a hadászati technikájánk ezen a szintjén áll. Újból és újból divatba jönnek az elveszett művészetekről és elveszett tudományokról szóló elméletek, és mindig akadnak olyan emberek, akik a primitívségből kultust csinálva nevetséges állításokkal hozakodnak elő a földön létezett, történelem előtti civilizációkról. Már pedig a gazda okos ember volt, bizonykodott Ridzett. Nekünk kifejezetten azt mondta, hogy azok közül, a dokumentumok közül, amelyeket ismer, ez a legveszedelmesebb. Ön is emlékszik rá, hogy mit mondott. Én még idézni is tudom. Halált jelentő szöveg ez a tirannokra, de ránk nézve is. A galaxis számára azonban az életet fogja jelenteni. A gazdat évethet, mint minden emberi lény. Gondolja meg, Szír. Fogalmunk sincs, milyen természetű dokumentumról van szó. Lehetnek például sohasem publikált laboratóriumi jegyzetek. Lehet, hogy egy olyan fegyverről van benne szó, amelyről a földi emberek nem is fejtették, hogy valóban fegyver. Valami, ami ránézésre nem is látszik annak. A oh, képtelenség! Maga katona magának igazán tudnia kellene. Ha van tudomány, amelyben az emberek folyamatos és sikeres próbálkozásokat tettek, hát az a haditechnika tudománya. Tízezer éven keresztül potenciális fegyver nem maradhatott megvalósítatlanul. Azt hiszem, Ritzet, vissza fogunk térni a lingerre. Ritzet vállat volt. Nem győzték meg. Jonti még nála is sokkal kevésbé volt meggyőzve. A dokumentumot ellopták, és ennek jelentősége volt megérte, hogy ellopják. A galaxison belül akárkinek a kezébe juthatott. Nyomban az ötlött az eszébe, hát ha a parintották meg. A gazda erről a témáról sohasem beszélt egyértelműen. Teljes mértékben még Jontiban sem bízott meg. Azt mondta, az ügy halálos veszedelmet rejt, csak úgy lehet használni, ha egyszerre két felé vágnak bele. Jonti keményen összezárta az ajkát. Az ostoba a hülye célzásaival most meg elkapták a tirannok. Mi van akkor, ha egy aratapféle féle alak egy olyan titok birtokába, amit ez a dokumentum rejthet magában? Aratap. Most, hogy a gazda nincs többé, ő az egyetlen, akiben nem lehet belelátni. Minden tirannok közül a legveszedelmesebb. Simok Aratap, kistermetű, görbelábú, keskeny szemű ember volt. Jellemző volt rá az átlag tirannok jellegzetes tuskólába. Ennek ellenére most, hogy az alárendelt világok egy kivételesen megtermett és fejlett izomzatú képviselőjével állt szemben, teljesen megőrizte az önuralmát. Második nemzedékbeli leszármazottja volt azoknak, akik szeles, terméketlen világaikat odahagyva végig az űrön, elfoglalták és bilincsbeverték a csillagköttérségeinek gazdag és népes bolygóit. Az apja egy kicsi, de gyors röptű hajó rajt vezetett, amely rá-rácsapott a nehézkes nagy hajókra, végül hulladékot csinált belőlük. A csillagköd világai a régi módon harcoltak, a tiránok azonban új harcászatot vezettek be. Az ellenséges flotta párharcot szorgalmazó csillogó óriás hajói egy-kettőre a semmit csépelve pazarolták tartalék energiájukat, Miközben a tiránok a puszta erőről lemondva, a gyorsaságra és az együttműködésre helyezték a hangsúlyt. A királyságok így módon egyenként estek el, mert hamis biztonságérzetben a célhajóik mögül nézték kissé kárőrvendve a szomszédok bukását, míg nem ők kerültek sorra. Ezek a háborúk azonban már ötven éve véget értek. A csillagködtérségei azóta alkirályságok voltak, s a megszállók adót szedtek. Azelőtt legalább voltak megnyerhető világok, gondolta Aratap unottan. Most be kellett térni egyes emberekkel. Ránézett a vele szemben lévő fiatalemberre. Milyen fiatal? Magas, szélesvállú. Mély gondolatokba merült, feszült arca fölött nevetségesen rövidre vágva viseli a haját. Ez a módi nyilván valami főiskolás modorosság. Magánemberként Aratap sajnálta a fiatalembert. Látszott rajta, hogy fél. Byron nem jött rá, hogy ő most fél. Ha felszólítják, hogy nevezze meg azt, amit érez, bizonyára feszültnek mondta volna magát. Egész életében úgy ismerte a tiránokat, mint a legfőbb hűbérurakat. Az apja, ez az erős, csupa elevenség, a maga birtokán megfellebezhetetlen szavú úr, akit mások mindig tisztelettel végighallgatnak, a tiránok jelenlétében csendes volt. Már-már alázatos. Néha udvariassági látogatást tettek Vájdemoszon az általuk adózásnak nevezett évi sarc ügyében. Vájdemosz gazdája volt a felelős a Nefelosz bolygóra kivetett adó beszedéséért és elszállításáért, és a tiránok tesséklássik ellenőrizték a könyvelését. Ilyenkor maga a gazda is velük tartott apuló járműveiken. Étkezéseknél ők ültek az asztalfőn, és őket szolgálták ki elsőként. Ha megszólaltak, akaratlanul is vége szakadt minden más beszélgetésnek. Gyermekként Byron nem értette, miért kell így körül ajnározni ezeket a kicsi, csúf emberkéket, de mire felnőtt, megértette, hogy az apja szemében ők pontosan olyanok, mint amilyen az apja volt egy istáló fiú szemében. Maga is megtanulta, hogy halkan szóljon hozzájuk, és kegyelmes úrnak szólítsa őket. Nagyon is tudta hát, hogy most az egyik hűbérúrral egy tiránnal áll szemben, és belül reszketett a feszültségtől. A hajó, amit börtönének vélt, a ródiára való megérkezésük napján hivatalosan is azzá vált. Miután jeleztek az ajtaján, két tagba szakadt matróz lépett be, és két oldalt megálltak mellette. Byron Pharrell mondta az utánok jövő kapitány száraz, kopogó hangon. E jó kapitánya kint a rám ruházott hatalom birtokában őrizetbe veszem, és mint foglyot, kihallgatásra kísérem a királyi biztos elé. A királyi biztos ez a kis tirán volt, aki látszólag szórakozottan és unottan ült vele szemben. A nagy király a tiránok kánya volt, aki ma is ott székelt a tiránok szülőbolygóján, a ma legendás kőpalotában. Byron lopva körülnézett. Semmiféle fizikai kényszert nem alkalmaztak vele szemben, de a tiránok külső rendőrségének palaszürke egyenruháját viselő két-két őr ott állt szorosan mellette. Fegyverük is volt. Az ötödik, aki őrnagy rangjelzést viselt, a biztos íróasztalánál ült. Mint tudja, szólalt meg elsőnek éles, vékonyka hangon a királyi biztos, Váj, most öreg gazdáját az önapját árulás miatt kivégezték. Fakó szeme Bájronra szegeződött. Celiden nézett rá. Bájron rezzenetlenül állta a tekintetét. Zavarta, hogy nem tehet semmit. Elég tételül szolgált volna, ha rájuk ordíthat, ha szétcsaphat közöttük, de ettől az apja még nem lett volna kevésbé halott. Úgy véltett tudja, miért kezdték éppen ezzel a bejelentéssel. Meg akarták törni, hogy megadásra kényszerítsék. Nos, nem fog sikerülni nekik. Byron Maline vagyok, földi illetőségű, felelte közönösen. Ha a személyazonosságomat firtatják, akkor beszélni óhajtok a földi konzullal. Nos jó, de itt most egy pusztán informális beszélgetést folytatunk egymással. Ön azt állítja, hogy a neve Byron Maline és a földről való. És mégis, mutatott Aratap az előtte fekvő papírokra, olyan levelek vannak itt, amelyeket vájdemos írt a fiához. Továbbá van itt egy kollégiumi beiratkozásról szóló elismermény, aztán ott a névzáró ünnepségre szóló jegyek, valamennyi Byron Farrell nevére kiállítva. Az öncsomagjában találták. Byront minden reménye elhagyta, de nem mutatta. A csomagomat törvénytelenül kutatták át, úgyhogy ezeket nem lehet bizonyítékokként elfogadni. Nem vagyunk bírósági tárgyaláson, Felel, azaz, hogy Melány úr. Milyen magyarázattal tud szolgálni? Ha a csomagomban találták, akkor valaki más tette bele. A királyi biztos ejtette a témát, és ettől Byron elképett. A saját kijelentéseit oly kevési meggyőzőnek, oly nyilvánvalóan butácskának érezte, a másik mégsem tett rájuk megjegyzést, csak megkopogtatta mutatóujjával mutató a fekete kapszulát. Hát ez az ajánló levél a Ródia igazgatójának? Ez sem az öné? De ez az enyém. Byron ezt a választ már előre eltervezte. Az ajánló ugyanis nem szerepelt a neve. Összeesküvés az igazgató meggyilkolására, tette hozzá. Aztán rémülten elhallgatott. Amikor végre kezdte szavakba foglalni gondosan előkészített mondókáját, úgy érezte, tökéletesen hiányzik belőle minden meggyőző erő. Vajon tényleg cinikusan mosolyog rá, a királyi biztos? Aratap azonban nem mosolygott. Inkább sóhajtott egy halkat, aztán gyors, gyakorlott mozdulattal kivette a szeméből, majd gondosan az asztalon előtte álló pohár sós vízbe helyezte a kontaktlencséit. Lemeztelenített szeme kicsit nedves volt. – És ön tud róla? – kérdezte. – Még a földön is, 500 fényévnyi távolságban? – Ugyanakkor a mi Ródián szolgálatot teljesítő rendőrségünk nem is hallott róla? – A rendőrség itt van, az összeesküvést pedig a földön szőtték. – Értem. Ön az ügynökük? Vagy figyelmeztetni akarja híreket? Természetesen az utóbbiról van szó. Csak ugyan. És miért akarja figyelmeztetni őt? A bőséges jutalomért, amit reményeim szerint kapni fogok. Aratap elmosolyodott. Ez legalább igaznak tűnik, és némi hihető színezetet kölcsönöz a korábbi kijelentéseinek is. Elmondaná a szóban forgó összeesküvés részleteit is? Csak az igazgatónak mondhatom el. Szavaira kis bizonytalanság majd várándítás következett. Nagyon helyes. A tirannok nem ártják bele magukat a helyi politikába, és nem is aggasztják magukat amiatt. Elintézzük, hogy találkozhasson az igazgatóval, és ennyiben mi is hozzájárulunk a személyi biztonságához. Az embereim őrizni fogják, míg összeszedi a csomagjait, utána elmehet szabadon. Védjék el! Ez utóbbi mondat a fegyvereseknek szólt, akik kikísérték Byront. Áratabb visszatette a kontlaktlöncsét, és ettől nyomban megszűnt a viselkedésén nyomot hagyó bizonytalankodás. – Azt hiszem, szemmel kell tartanunk az ifjú Feralt, szóltod a maradó őrnagynak. – Helyes! – viccentett az őrnagy. – Volt egy pillanat, amikor azt hittem, bevette a meséjét. Számomra teljesen összefüggéstelennek tűnt. Az is volt, de épp ettől válik kezelhetővé erre a kis időre. Minden tökkel ütött ifjonc, aki a videós kémhistóriákból tanulja a csillagközi cselszövések mikéntjét, könnyű eset. Természetesen ő az öreg fia. Biztos benne? Most az őr nagyon volt az elbizonytalanodás sora. Csak egy elnagyolt, többé-kevésbé hihető vádaskodásra támaszkodhatunk. Arra gondol, hogy az egészet megrendezték? Mi célból? Lehet a fiú akár csalétek is, akit feláldoznak, csak hogy eltereljék a figyelmünket az igazi, a másút lévő Byron farerről. Nem, nem feltételezek ennyi szimpadiasságot. Egyébként van egy fotókockánk. Hogyan? A fiúról? A gazda gyerekéről. Akarja látni? De még mennyire? Aratab felemelte az asztalán lévő levél nehezéket. Egyszerű, minden oldalán három és fél centiméter vastag, fekete, átlátszatlan övegkocka volt. Ha az látszott volna a legcélre vezetőbbnek szembesítettem volna vele a fiút, mondta. Ravasz dolog ez őrnagy. Nem tudom, ismeri-e? a belső világokon. Kívülről közönséges fotókockának látszik, de ha felfordítjuk, egy automatikus molekuláris átrendeződés folytán teljesen átlátszatlanná válik. Bókás ötlet. Nyomban fel is fordította a kockát, melynek homályos belseje egy pillanatra megremegett, majd mintha a hajtana a gomolygó, sötét ködöt lassan kitisztult. Aratap összekulcsolta a mellén a karját, és nyugodtan figyelte. A víztisztává vált kocka belsejéből egy fiatal arc mosolygott ki vidáman, élethűen, elevenen, Két lélegzetvétel közt örökre bezárva és kimerevítve. – Egy darab az egykori tárgyai közül, – jegyezte meg Aratap. Na, mit szól? – Kétségtelenül az imént látott fiatalember. – Igen. – A tirant tisztviselő elgondolkodva nézte a kockát. – Nem is értem, miért nem lehet ugyanezzel az eljárással hat fényképet belerakni ugyanabba a kockába. A hat lap mindegyikére átfordítva egy sor új molekuláris átrendeződést lehetne produkálni. Aztán, ahogy a hat kép forgatása közben egymásba mosódik, új dinamikát kölcsönözne az amúgy statikus jelenségnek, és ezáltal új mélységet, új látványt tudna nyújtani. Lám csak őrnagy, így születhetne meg egy új művészeti forma. A tap hangjában egyre fokozódott a lelkesültség. A néma őrnagy azonban meglehetősen mogorva képet vágott, és arattabb felhagyott művészi elgondolásai ecsetelésével. Nos, figyelni fogja Ferelt? kérdezte minden átmenet nélkül. Hogy ne? Figyeltesse híreket is. Híreket? Persze, kifejezetten azért engedtem szabadon a fiút, választ akarok kapni néhány kérdésre. Miért megy Ferel hírekhez? Miféle kapcsolat van közöttük? A halott gazda nem volt magányos harcos, jól szervezett összeesküvés volt, annak kellett lennie mögötte, és ennek az összeesküvésnek a fészkeit még nem derítettük föl. Hírek biztosan nem volt benne. Ha a bátorsága megvóna is, nincs elégesze hozzá. Egyetértek, de épp mert olyan féleszű eszközként remekül felhasználhatták. Ha pedig így van, akkor elképzeléseink szerint ő a gyenge pont a láncva. Nem engedhetjük meg, hogy ne vegyünk tudomást erről a lehetőségről. Szórakozottan intett, mire az őrnagy tisztelget, sarkon fordult és kiment. Aratap fejslóhajtott, megforgatta kezében a fotókockát, és nézte, amint a feketeség, mint valami tinta hullám újra elborítja. Az apja idejében egyszerűbb volt az élet. Kegyetlenkedéseiben, ahogy tönkre vertek egy bolygót, volt valami nagyság. Ez az aprólékos fondorkodás, amellyel támadást indítanak egy tudatlan fiatalember ellen, egyszerűen csak kegyetlenség. De szükség van rá.